תגידי מה עוזר לי איך אני בא, דבר הבא מכל כיוון בו לוחץ לי בלב בגב ובצבא רציתי אומר לך ונגדש פה מה נסגר? אני משק, אבי חותך הולכת תתחילי לדבר על עצמך אוי אהה זה מתאמן, עזרתי לדבר איתך תתחילי כמה צריך את הכתב שלך תפקידי לדרך עברתי בגזר באומנטי מסיעה. נתן נשאתי את הכל בשביל מילה, ומה קרה? נכנסתי לתוך תעשייה, איזה צרה, זה לא קל, אני פה רק בגלל שאני חייב להמשיך לעשות בגלגל. קוראים זמן ההשראה שלי לא בכיוון אחד, הכל פה מתפזר, אבל הם שוב אומרים כוכב נולד, אני יוצא ברגע מסתכל פה מה נולד ומה פוחד מזה שלא נשארה לי אמת, יותר מדי כתבתי על איבוד הרגש, אולי הלכה קצת לאיבוד האש, הנוואי, ניתן לי עוד שקט בחיי, רועש יותר מדי, עברתי בגהנום אני מזיע לא תוכל לעצור לא תוכל לעצור עצור תתחיל לבוא אני מגיע בדרך עברתי בגהנום אני מזיע לא תוכל לעצור יו יו יו יו, תדבר איתי לוקה צ'אמיתי, יא. אני מדבר איתכם עכשיו על הדיסק מיקפל של די.ג'יי אורי שוחד ודי.ג'יי אלאו, שהוא דיסק בנזונה ומפציץ, אז כדאי לכם לשמוע ולהקשיב לכל שיר. קאט! סיימנו? איפה האוכל? איפה האוכל? אני שעה יושב פה, אני מרגש שתביאו לי אוכל. אני שעה, אמרתי חומוס, אמרתי מקדוללדס, אמרתי בורגרנץ' איפה האוכל? תגיד לי מה אתה עושה? אני מצחוק? פאק פאק כל ה... כל ה... כל ה... כוס עמק, ה... אני רוצה את הפאקינג אוכל שלי, אני רוצה אותו עכשיו!